Trenul de noapte Pista 15 Aruncă o privire plină de jind insulei înverzite, apoi se uită spre lansete. Vârfurile lor se mișcau încet, aproape imperceptibil în sus și în jos, ca și cum bețele ar fi picotit. Așa mușca râul, lin somnoros, jucându-se cu firul, cu momeala. Nu te scalzi de două ori în același râu. Cine spusese asta? Un antic. Da, da, care? Democrit, Heraclit, Anaximandru, Anaximene, era o grămadă. Uitase. Noli tangere circulos meos. Ei, peste știa, Pitagora, teorema lui Pitagora. Îl știa fiindcă avea o poveste. Când stătea el liniștit și desena cercuri pe nisip și vin niște soldați romani și îl împun cu sulițele și moșneagul, auzi, Noli tangere circulos meos. Și ăia tântălăi îl omoară. Ca și cum stând el aici sub mal, ar apărea vreo trei necunoscuți și l-ar lua din senin la bătaie și el le ar spune: "Mă băieți, nu știu ce aveți cu mine, dar de la să nu vă atingeți." Și ăia l-ar arunca în râu. L-ar ține minte lumea că ar ține minte povestea. Totul e să ai o poveste. Nu te mai uită nimeni. Dar dacă n-ai o poveste sau ai una prea simplă, lumea și aduce aminte de tine tot mai rar. Poate neamurile, poate cunoscuții, poate vreo femeie care a ținut la tine fără să știi și după aceea te scurci, te duci din mintea tuturor. Ce, parcă el se mai gândește atât la taică mai că nu se gândește deloc, deși, cât să fi trecut? Un an și două, ba nu, și trei luni. Bine capcase să-l vadă popă, murise în păcat. Din cât fusese, ajunsese în ultimele zile o mână de om. De pe urma lui rămaseseră casa, pământul, animalele. Și nicio poveste. Nici măcar o vorbă ca ăstuia, că nu te scalzi de două ori în același râu. Poftim. Tot nu și aducea ducea aminte. Cine să fi fost? Anaximandru? Anaximene? Simți că-l ia somnul. Se aplecă, luă un pumn de apă și se stropi pe ochi, apoi se sui pe buștean și privi. Nimeni. Cam puturoși consătenii lui. Trăgeau de timp. Se întorceau pe o parte sub plapumă. Soarele ieșise între două dealuri și în razele lui orizontale râul părea să fiarbă mocnit, acoperit de aburi. Lansetele stăteau la fel, aproape încremenite. În mod normal ar fi trebuit să aibă cel puțin o bătaie. Nu fi locul bun. Și nici nu-l interesa dacă e bun sau nu. Nu de asta poposise el aici, cu toate că nu i-ar strica unul doi somotei în juvelnic să ia ochii getuței. Getuța. Cât de uimită fusese ea cu vreo săptămână și ceva în urmă, în sâmbăta unei sărbători laice, 2 mai, când la rugămintea lui îl însoțise la râu și el, după ce instalase lansetele, pornea acolo pe nisip, abia ascuns de un plc de sălcii, preludiul unei scene conjugale. Ești nebun? Ce ai? zisese ea de o potrivă contrariată și măgulită, când ceea ce păru la început o hârjoneală obișnuită a mâinilor de soț se transformă în intenția clară a posedării. Ce să am nimic, murmurase el continuând metodica saltul. Bine, da, aici, făcuse ea deja îmbujurată, aruncând priviri în jur. Dacă vine și ne vede cineva, îți dai seama? Nu vine nimeni până aici, șoptise el, e doi mai, nu se lucrează. Getuța totuși se ridicase, urcase malul și cercetase împrejurimile și abia apoi, fără să-și poată ascunde mirarea, se dezbrăcase zgribulită și se întinsese pe pătură. Însă când peste trei zile el voise să repete problema în podul șurilor. în fân, ea se împotrivise cu putere din capul locului, nici nu voia să audă. Tu te-ai scrântit de atât a stat la rău," se ea, ia privindul curioasă. De ce în pod? În casă nu e bine?" Ba, e bine," răspunsese el. Dar în pod de ce să nu fie bine? E fân, e ca în natură." Degeaba, tu de asta mai luat să mă duci în pod?" întreba ea. Nu avem casă? Ce-ți trebuie, natură? Numai ăia care înșală și n-au unde se întâlni, se duc în natură, pe coclauri, să nu-i vadă nimeni." Păi da, exact," ar fi voit el să exclame. Asta era. Dar putea să-i spună așa ceva getuței? Nu putea. Renunțase dezamăgit la ideea cu podul. Renunțase, de fapt, la mai multe, căci dacă getuța ar fi avut numai un pic de imaginație." Dacă nu-i s-ar fi părut așa ciudată dorința de a se împreuna și altundeva decât între cei patru pereți ai odăii parohiale hei, pe unde n-ar fi purtat-o, pe unde n-ar fi luat-o în brațe. Descoperise în ultima vreme, tot desind drumurile la râu, o mulțime de locuri parcă anume făcute să protejeze și să bucure o pereche de iubeți. O colibă ciobănească sau poate făcută de pescari încă în bună stare, perfect camuflată, mai în josul râului, cu vreo 300 de metri de locul unde stătea acum, și unde își lăsease bicicleta o pădurice cu puiet de stejar cotropită de tufe de mure, pe lângă care trecuse de atâtea ori fără să se gândească o clipă ce minunății de ascunzișuri are. Dar fost fostei mor de apă, brațul mort al râului, cu tot felul de coturi și ocolișuri, unde creștea acum un trifoi mărunt, și câte și mai câte alte gropi șanțuri, intrânduri, tesișuri, vâlcele, albi secate care te îmbiau fără încetare. Intrați aici, hai, ascundeți-vă aici! Și în curând același lucru vor șopti, foșnind lanurile de grâu, orz și ovăz și secară, și mai încolo te vei putea pierde prin înaltul, ocrotitorul porumb. Pretutinde, oriunde te uitai pe lângă râu, din 100-100 de metri existau un colțișor unde te puteai aciuia cu cineva. Uite, până și pe insula din fața lui, dacă reușea să treacă dincolo, o pereche se putea tăvăli fără grijă, nici dracu n-ar fi văzut-o. Dracu, doamne, iartă-mă, gândi reflex. Parcă la cea albă vârful mișcase." Se așeză pe vine și apucă mânerul. Da." Vârful clipi de două ori, apoi se curbă brusc. Simți în podul palmei vibrația cunoscută și trase nu prea tare, începând. La râmă, deci." Oare ce -o fi?" Oricum nu era mare, venea ușor, abia de se smucea din când în când lateral. Luă cu stânga minciogul, îl lăsă în apă și cu dreapta ridică lanseta. He, he, he, ca să vezi, clean." Cam 400 de grame, poate mai puțin. Va să zic că începuse să muște cleanul. Se încălzise râul. Peștele se zbătu frumos în plasa minciogului, părând o lumină pală-jucăușă. Scoase cu greutate acul înghițit și agățat într-unul din operculi, mânjindu-se cu o spumă însângerată, apoi lăsă peștele în juvelnic și juvelnicul în apă, prins cu sfoară de o creangă. Bucuria că prinsese ceva vechea și mereu noua bucurie urca în el ca o febră ușoară. Era o precipitare a degetelor punând râma, era pofta de-a fuma repede o țigară. Numai să-i meargă toată dimineața așa. Și-și aduse aminte și a zvârli iute, lăsă lanseta pe suport și urcă pe buștean. A cineva departe pe câmp, mult în stânga. Scoase din geanta de piele binoclul. Nu, era un bărbat, un moșneag, săpa. Numai ei, moșnegi și femeile erau pe câmp diminețile. Bărbații tineri veneau care mai veneau spre seară, după slujbele lor de portar, de magazioner, de încărcător și de lucrător la întreținerea drumurilor de la oraș. Moșneagul înainta încet a plecat într-un ritm egal. Dacă era moșbuie, văzându-l aici pe malul râului, la o asemenea distanță de sat, tocmai lângă lotul ăsta, cine știe, poate că bătrânul s-ar prinde, nu era prost deloc. Cât aflase, de la el, de la Moșbuie aflase. Și ce ocoluri, ce strategii subtile folosise pentru a-l aduce pe Moșneag la ceea ce-l interesa. Moșbuie nu se lăsa tras greu de limbă, era destul să-i dai un capăt de ață și el depunea cu rară plăcere întreg gemul. Dar și cât divaga. Îi înșirase astfel istoriile tuturor familiilor mai importante din sat. Îi zugrăvise mărirea și lenta ireversibilă a lor erodare și egalizare sub dinții vremurilor noi. În legănarea trăsurii prin primăvara venită dintr-o dată cu un farmec copleșitor, el, Emilian, trebuise să asculte cu urechea la pândă povestea ridicării cutărei troice, a prăbușirii cutărei gospodării falnice, din care nu se mai vedea decât o casă bătrânească mare cu cerdeacul șubrezit într-o rână, apoi poveștile mai noi ale căminului cultural, ale sediului Consiliului Popular, ale transformării castelului Cochet, la umbra căruia trăise altădată satul, în gostat fruntaș. Dacă în limbarița lui Moșbuie se deporta prea tare, riscând să întreprindă monografia când duioasă, când sarcastică a fiecarei cocioabe, a fiecarei șur sau a fiecărui loc viran pe lângă care treceau, el îl trăgea înapoi spre secretul săuțel, întrebându-l de pildă, da femeia asta cinei? când depășeau cu trăsura vreo babă și obișnuindul l astfel treptat pe moșneac cu singurele întrebări la care aștepta pasionat răspunsurile. Asta făcea moșbuie, uimindu-se deja de soarta muierii. Dumneavoastră o vedeți cum arată? Da, o vedea o babă acolo, ca toate babele. Apoi asta, părinte, a umblat la viața ei pe unde dumneavoastră nici cu gândul n a fost. Ei, pe unde au umblat? La Paris? La Paris și la Viena. La Viena a stat șase luni și la Paris un an făcea moșbuie cu mândrie de parcă ar fi fost vorba de el însuși. Fata de aici, de la noi din sat, da, a avut cap. El se uita neîncrezător la moșbuie, apoi se întorcea pe banchetă și mai privea dată bătrânica, mă gâldeață cenușie pierzându-se în praful trăsurii. Chiar la Paris moșbuie? Miram aș să nu fi fost și la Roma, curva, dar nu vrea să spună, făcea moșbuie schimbând tonul admirativ într-unul tăios. A fost țiitoarea grofului cel tânăr. Era frumoasă ca o pe picai când te uitai la ea. A luat-o la tânăr cu el, a îmbrăcat-o, a făcut-o doamnă a dus-o la Viena și a tras o operație să nu poată avea copii, după care trai tată numai în baluri și în fripturi. Părinții ei au lăsat-o, n-au zis nimic. Care părinți? Astea cu părinții sunt vorbe, că părinții nu vor, că fac moarte de om. Vezi de treabă, ăia ce au crezut că le-a pus Dumnezeu mâna în cap când și-a lăsat groful ochii pe ea. Păi cui nu i-ar place să umble prin lume, să mănânce bine și să mă iertați, să se... Nu era nici proastă dacă a ținut-o domnișorul atâta pe lângă el, avea focă în ea. Și după ce s-a întors, n-a lăsat-o pe drumuri, i-a dat o căsuță și o grădină și când îl apucau pe el bădăile, o chema la castel prin spate, pe la grajduri, dar oricum tot la castel. Dar ea cum se ținea, sărancă sau doamnă? Ea, săraca, făcea moșbuie brusc înduioșat. Tot de-a noastră era, se îmbrăca tot ca înainte, nu uita de unde a plecat, mergea cu noi, la sapă, la fân, la coasă, cei dădea grof împărțea cu noi. Atunci am mâncat eu portocală și când a venit frontul și groful a ea aici a rămas, n-a mai vrut străinătățuri. Și după un timp au venit dintre alea știți dumneavoastră cum le zice, e purări, da, au venit epurări, purări, dar cu ea n-a avut nimeni nimic, că își ținuse originea, numai copii n-au mai putut face. Ascultase astfel de istorii sărbătoare de sărbătoare și se gândise, amețit de mulțimea mănuntelor și a întâmplărilor ce frămătau încă sub crusta subțirea prezentului, că Ana nu se făcuse cu nimic remarcată pentru a intra în memoria a lui Moșbuie, că nu va afla nimic de la el. Ana nu părea să se miște pe traiectoria sinuoasă a acelui fel de viață ce primește la capăt numele de destin. Ori poate pentru ea trebuia un alt Moșbuie, unul mai atent, mai răbdător, nu numai un simplu arhivar vesel al amintirilor spectaculoase din trecutul satului. Deodată însă, cu o săptămână înainte de Paști, în duminica floriilor, se trezise aruncat drept în mijlocul aceea aștepta să audă. Treceau pe lângă o livadă neîngrijită cu câțiva meri chirciți aproape uscați, înfloriți numai pe crengile din vârf. Moșbuie îi arătase cu codiriștea. Vedeți dumneavoastră meri ăștia?" Știți ce mere făceau? Cât un cap de prunc. Nu știu ce soi să fi fost, erau verzuli la coajă și aveau miez făinos, acrișor. Nu puteai mânca două, te săturai cu unul. Și acum nu se mai fac? întrebase el. Nu, zise se moșbuie. Sunt bătrân, nu s-a ocupat nimeni de ei să scoată puieți. Erau mer special, numai bietul pătruleștea rostul. El i-a adus, el i-a pigulit și acum el-i vadă a nimănui, a noastră, a satului, dar nu mai elivadă e parc. Adică pătru murise? Murise, da, însă și de-ar fi trăit n-ar mai fi fost a lui. Că dacă ar fi fost a lui, când i se măritase fata, Ana, iar fi dat-o ei de zestre să aibă grija merilor, ginerei s da, așa a avut pământ mult pătru și cu ce s-a ales? Care Ana? Întrebase el. Ana? Ana lui pătru e măritată cu laie, stau ei lângă baltă, trebuie să-i cunoașteți. A, da, făcuse el. Ana. Ana asta nu e o femeie așa, înaltă și umblă mai mult supărată?" Așa, da, Ia e, zisese moșbuie. Seamănă cu pătru dinspre partea asta, adică și cu măsa, că nici aia n-a dus-o mai bine." La drept vorbind, măsa a dus-o mai rău și nu o zi-două, ci cât a trăit." Și de ce au dus-o așa rău când aveau atâta pământ?" Ei, zâmbise moșbuie, de la pământ li s-a tras." Că ei doi pătru și nevastă sa, nu s-au plăcut de la început, înainte de a se lua, dar atunci, părinte, cei tineri n-aveau cuvânt, îi bătrâni făceau și desfăceau. Erau cele mai extra case din sat, aveau pământurile cele mai bune de lângă râu și s-au înțeles-și cu copiii. copii. când a auzit a fugit de acasă o săptămână și l-a adus tătânăne să apoi legat cu o funie de car ca pe un bou, iar pe asta pe mărie a țesălat o măsă, lămără aia, că era vădva unui neamț care a fost administrator la grof lamăr. De la el îi rămăseseră numele și pământul, a bătut-o până n-a mai mișcat și a băgat-o curte la pătru. Acum știți și dumneavoastră, după cununie, femeia se dă pe brazdă, tot dracul ei și pătru era el cam dungoz, dar era om frumos, om în putere. Maria săracă a înghițit și a trăit și acum a putut, că era noră la casă, dar pătru nu. Cum adică nu?" întrebase el. Pătru părinte a făcut ce n-am auzit să facă nimeni până la el. N-a vorbit odată cu nevastă sa." niciodată zisese el neîncrezător. Ba, odată, după vreun an de la nuntă, când Maria a rămas grea cu Ana, s-a dus la el în grajd, că aveau vaci multe, și a zis, mă, pătrule, eu ce vina de ce nu vorbești tu cu mine? Ce rău ți-am făcut? Că și către vaci zici cea și hăis și le sudui, numai către mine nu zici nimic. Și pătrul numai s-a dat mai încolo și Maria a început să plângă și l-a întrebat, când îi vorbi cu mine? Și el a zis atâta, în veci, și din minuta aceea, nici n-a mai scos o vorbă către ea până a murit. Ăla da om, făcuse moșbuie, mirându-se el însuși după atâția ani de puterea lui pătru, apoi adăugase. Era milă și de Mărie, că venea la femeia mea, era în vecin, și plângea părinte, plângea într-una, dar și de el ce fi fost în sufletul lui. De bătun o bătea, nu se uita la ea, nu vedea, ca și cum nici n-ar fi fost pe pământ. Și dacă au trăit așa cum au avut-o pe Ana, Apoi lucrul se mai întâmplă, că pături ținea acasa, nu era din aceea să sară gardul la altcineva. Dormeau în același pat ca omul cu femeia lui, atâta că el nu-i spunea nici încolo. S-a învățat și mărie cu el că nu era timp de discuții, aveau la pământ cum nu avea nimeni în sat. Sucit om, zise el. Dar cu Ana vorbea? Cu ea vorbea că era oricum fata lui, chit că n-a făcut-o din dragoste cum se fac copiii, ci din ciudă. Cu el semăna. Dar nici cu ea nu vorbea cine știe ce, nu era el de soi prea Gureș, el mai mult cu pământul, cu averea Poate că voia să le arate alor săi și lămăroa ei Avere, ați vrut? Poftim avere Dar altceva de la mine să n-așteptați Nici când l-au legat în 52 că era fruntea satului Era bur și Mărie striga după el cu fata în brațe Când îl scoteau din curte Pătrule, pătrule, nu te duce fără să-mi spui nimic așa îi striga săraca Spunem ceva, pătrule El s-a ținut tare, nici n-a întors capul Ana cât avea pe atunci? Cât să aibă? N-avea un an, nu mergea în picioare. În 52, deci, calculase el uimit. E mai mare ca mine, mult mai mare. Doamne și bine arată." Putea să nu se mai întoarcă, urmase bătrânul, ce parcă tot s-au întors. Dar el n-a scos nici atunci un cuvințel. Și după ce a venit, tot așa era. Mai slab o le-a tot așa, de parcă nu mersese acolo în pustietăți unde i-au dus, ci în târg, după cai. S-a apucat iară de avere, cât l-au mai lăsat vremurile. Și când nu l-au mai lăsat, a dat pământul și gata, s-a tras deoparte. În livadă n-a mai călcat și nici pe unde a avut el ce a avut. S-a făcut portar la fabrica de pâine. După ce a murit Mărie, Dumnezeu să o ierte că ea a murit înaintea lui. A mai stat doi ani și primul care a cerut-o peană la l-a luat de ginere. Laie? Laie, da. Laie era bogat. Apoi el venea mai de la coada satului, da, era băiat de treabă. Știți dumneavoastră vorba aceea? Nu bogat, dar s-a mărât. Parcă mai poți să știi astăzi care cum stă, că te uiți la câte unul și ți aduce aminte cum curgeau peticele pe el, și știi cine a fost și tată, și dintr-o dată te trezești cu el care dace, bate și claxonează să te dai pe marginea drumului. Până la biserică mai aflase că Ana abia împlinise 17 ani când se măritase, că nici la înmormântarea nevestisi pătruna a plâns. A lăcrimat, își amintise moșbuie, dar n-a plâns. Și că la va timp după nunta Anei Culaie, om de treabă repetase bătrânul harnic, dacă am tântălău, nu bea, muncește cât patru și câștigă bine la mină, dar nu știe când trebuie să râdă și când nu. Nu-l duce mintea. A murit și el pătrul, lăsându-le celor tineri din tot ce abusese numai casa de lângă baltă și o de teren pe lângă râu. În biserică, citind lista de pomenire a morților, Observase atunci pentru prima oară, printre atâtea alte nume, de Gheorghe, Ion, Mărie, Vasile, Petre, Floare, Tanasie, Viorică, alăturarea Mărie-Pătru, și făcuse în așa fel încât sfârșitul respirației și al perioadei melodice să cadă asupra ei, astfel că numele celor doi răsunaseră cu putere, împreunate de orcușul prelung al glasului său, și se uitase imediat spre locul unde stătea Ana. Nu păruse a băga de seama acest mic semn și nici altele pe care el le lăsase anume în timpul slujbei și al predici. La cădirea mare se oprise chiar lângă ea, trimițându-i două ghemotoace de fum, apoi când citise foaia cu numele celor vii, pomenise cu de la sine putere, bucurându-se ca un școlar de o poznă reușită și numele ei de mai multe ori, deși nu era scris acolo. N-a avusese sentimentul că face ceva rău, în fond preotul poate să pomenească și alte nume decât acelea care cer ajutorul domnului contra taxei de un leu plătit de mame și bunicuțe. În șirul de petronele, cosmini, diane, steliani, patricii, loredani, arabele și mirabele, cum obișnuiau mai nou să-și boteze copiii părinții din sat, Ana sunase oarecum vetust și ea ar fi trebuit să-și dea seama despre cine e vorba. Dar nu ridicase capul. Și nu-l ridicase nici când în predică vorbind despre intrarea lui Isus în Ierusalim, el comentase într-un sens mai larg cuvintele Nu te teme, fica Sionului, iată împăratul tău vine șezând pe mânzul Asinei, insistând pe prima parte a perifrazei și arătând că nu cu neliniște și tulburare trebuie a te apropia de cele ale Domnului, ci cu bucurie și credință, precum făcuta mulțimea strigând Osana, când fiul s-a arătat la porțile Ierusalimului. Căci dacă veni vom la spovadă fără dorința de a ne mărturisi toată vinovăția și fără a trăi bucuria căinței sau și mai rău, dacă înspăimântați de mustrările preotului nu vom veni deloc, atunci mare păcat luăm asupra noastră iar plata păcatului este moartea, cum spune Sfântul Apostol Pavel în epistola către romani. Nu te teme fiica Sionului, și aici își țintise ochii spre locul știut. Acestea sunt vorbele vestitorului Zaharia, iar voi iubiți creștini, să nu vă fie frică să cădeți la picioarele lui și să ziceți Iată, Doamne, mărturisim că am păcătuit, iartă greșelile noastre precum iertăm și noi greșiților noștri și nu ne duce pre noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Dar ea nu ridicase capul, pentru că nu venise la spovedanie când îi ceruse el, în prima vineri din aprilie, în a patra săptămână a apostului mare. Singura făptură din parohie cei mărturisise un păcat greu, un păcat capital, singura având curajul recunoașterii rătăcirii și cerșind cu speranță și lacrimi îndurarea cerească, nu mai voia să îngeruncheze în fața lui, să-și ușureze cugetul. Era clar, după felul cum se ferea să-l privească, după tristețea ce îi se putea citi pe chip, că o împiedecase ceva să se amestece din nou printre cei care, tot mai mulți în apropierea Paștelui, încercau să se împace cu ei înșiși și cu lumea sub pavăza neagră a patrafirului. Rămăsese derutat în acea vineri când ultima babă își târâș șoșonii scălciați spre Pronaos și de acolo nu mai înainte nimeni. Simțise absența Anei ca pe o trădare. Păi de asta se gândise el de atâtea ori la ea. De asta o apărase în mintea lui cu focare și își promisese să o scape din mrejele cine știe cărui tractorist parșiv, ori brigadier cu patru clase, dunea ei să întoarcă spatele și să dea bir cu fugiții? O și visase. Îi apreciase obiectiv frumusețea farme cu ținuta. O înțelesese, mă rog, greșise, călcase în străchin, nimeni nu e perfect, se mai întâmplă, oameni suntem. Dar de ce nu se înfățișase iarăși, cum se cuvenea la scaunul mărturisirii? De ce respinsese această mână fermă, neșovăitoare, pe care el i-o întinsese, pe care de altfel era de datoria lui să i-o întindă, ca să o ajute să treacă, să sară înapoi? Hopa! Se arunca asupra undiței roșii, care se curbase ca un arc, mai să cadă în apă. Ei, frate, asta era mare! Se fixă bine pe picioare, lăsă puțin nylon, apoi început să recupereze. Două smucituri puternice aproape îl dezechilibrară și dintr-o dată simți că firul vine ușor, liber, biciuind apa. Îl scăpase. Bineînțeles, apăru întâi plumbul, apoi acul cu un rest de coropișniță. Ce bou, ce măgar fusese! Se repezise ca un începător la prima bătaie și începase prea devreme. N-așteptase ca peștele să înghită bine. ce fi fost? La coropișniță, măreană somn. Îi tremura rămâinile până puse momea la nouă. Să rateze el o asemenea bătaie, din cauza ei. Fusese luat prin surprindere, nu văzuse primele tresăriri ale vârfului lansetei, tercoalele peștelui, nu se pregătise, nu jutecase. Cu mari nu te joci te lupți. Ce păcat, ce păcat, așa-i trebuie. Lansă și-și aprinse o țigară. Bine măcar că descoperise locul. Două mușcături într-o oră, un pește și un rateu. Cam puțin, însă, dacă are norocul la încă o bătaie ca asta, ultima, merita. Să fie atent, să nu se mai gândească aiurea, să merite locul, să-l sfințească. Da, sigur, tot din cauza ei îl descoperise. Dacă n-ar fi avut Ana porumb săpat în apropiere, ar mai fi venit el la așa distanță, sculându-se cu noaptea în cap și lăsându-și locurile favorite, pradă, altor undițari? Nu prea. Tot de la moșbuie și tot în duminica floriilor aflase la întoarcerea spre casă, unde a se pământ. Pătru și unde îi rămăseseră și Anei câțiva ani. În dreptul unui stufăriș din mijlocul râului, mai în susul apei, zisese moșbuie, Acolo punea pătru pe pe pen galben, ținea și pază la ei. La de când îl știu, seamănă numai mălai, dar nu pe cât avea socru său, că atunci, în 60, la împărțirea cu 30 de ani, au primit și alții din hectarele alea. Pământ bun, gras, de lungă, să nu vorbesc cu păcat că am primit și eu. Cu căldurile astea, mâine poimine ne scoatem femeile la sapă. Când, în ce zi, ar fi voit el să știe exact, dar nu-l întrebase de teamă să nu bată la ochi, atâta interes pentru niște sărmane, loturi ajutătoare. Aflase ziua întâmplător al Alteier, de la Getuța, care îi povestise bucurându-se că președintele se certase cu femeile de la ceape, că nu vor să meargă la răsaduri la gogoșari când le programase el, și la porumbul lor din luncă. Care femei? întrebase el, ciulind urechile. Asta din sat Mărie, Viorica, Letiția. Numai cu asta trei s-a certat? Ei, mai erau, răspunseze Getuța, și Ruja, și Ana, și Floarea lui Traian și Mătușa Morica, erau mai multe. Le-o fi programat și președintele duminica dacă n-au vrut să meargă, făcuse el pe prostul. Nu duminică luni, precizase Getuța. Și ele s-au înțeles că se duc luni la sapă în lungă. Treaba lor, zisese el, și în aceeași după amiază încălecase pe bicicletă și inspectase malul râului, găsind într-un târziu stufărișul cu pricina, insula din susul râului, în dreptul căreia se întindea într-adevăr un ogor cu porumb năpădit de buruieni.